23 травня, середа. Їй майже не дається корейська. Хоча вона заявила, що нам, корейцям, зовсім не дається англійська. Хоч би що ви робили? Хоч як би ви зубрювали англійську, із вас вилазить ваша корейська мова. Ви тільки думаєте, що говорите англійською. Так вона сказала. Мені нема чого їй відповісти, бо я не знаю, яка на сприйняття її українська. В інтернеті я нічого не знайшла з цього приводу. Треба, однак, у неї спитати, що саме шукати. Може, я неправильно набираю назву країни? Цікаво, вилазить із неї українська чи ні? Її звати Неллі. Мені це просто вимовити. Це зовсім не складно. Це так по-корейському. Неллі. Сьогодні ми обговорювали тему хобі. Вона сказала, що у неї є хобі, але вона не хоче ним з усіма ділитися. Мовляв, це дуже особисте. Я почервоніла через свою нетактовність. Їй стало смішно. Згодом вона повідомила, що про одне вона може розказати. Виявилося, вона колекціонує фотокартки, де відзняті форми стюардес різних авіакомпаній. Дарига спитала в неї, які найгарніші форми. І вона відповіла, що це форми стюардес із філіппінських авіаліній. У них притемнено рожеві піджаки, квітчасті шарфи з тонких тканин і такі самі спідниці. Надзвичайно вишукано і пасує до шкіри будь-якого кольору. Дарега дуже любить поговорити на тему моди. Варто сказати, що Неллі залюбки ділиться з Дарегою інтимною інформацією. Вони обговорюють чоловіків, я це чула. Зі мною вона зовсім не така. Можливо, через те, що я її викладачка? Людям важко бути відвертими з викладачами. Викладачі? Наче чужий клас. Якби вона знала, як мені кортить розповісти їй про свої сумніви, поділитися чимось інтимним. Але вона того не може знати. Європейці нічого не помічають на наших обличчях. Вони перетворюються на неграмотних, не вміють по них читати. Вони навмисно втаємничують нас, щоб завжди мати нагоду сказати, що Схід дуже важко зрозуміти, що ми закриті, що ми не йдемо на контакт, що в нас інше світосприйняття, що наші обличчя незворушні. На погляд європейців та американців ми скроєні дуже рівно, у нас східних людей замало вивертів. Як можна брати до уваги лише зовнішні ознаки? Як можна нехтувати нашими думками, відчуттями, мріями, сподіваннями? Невже це нікому не цікаво? Вже цікаво лише те, що на поверхні На поверхні пісок Дрібний і сухий А копнеш трохи глибше І можна побачити Мокрий пісок Мул або глину Чи зламати нігті Об скло, чи каміння Я спитала її Чи цікаво їй щось дізнатися Про корейців Вона відповіла мені Так, цікаво Багато чого От, наприклад, таке. Ваш жіночий сміх. Чому одні кореянки хихотять, як мелодійні кришталеві дзвоники, а інші регочуть так, наче чоловіки з раком легенів? Можна сказитися, коли почуєш таке бухикання за спиною. А дівчатка-дзвоники часто прикривають рота своєю долоною. Навіщо? Напевно, я ніколи не зрозумію, коли вона говорить «жартома», а коли «серйозно». А це дуже важливо. Я маю на увазі почуття гумору. Одна людина сміється з одного, а інша і зовсім протилежного. Як зрозуміти, в кого є почуття гумору, а в кого його немає? Я не знаю цього, але я знаю інше. Коли люди не сміються з одного і того ж, вони навряд чи зрозуміють одне одного. Це начебто одна людина стрибає по парних сходинках, а інша понепарних. Нібито вони однакові ці сходинки, але ніколи не збагнеш, які вони є насправді, поки не відчуєш їх під своєю ногою.